Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu Alə əşrəfilən biyə Və seyyidil mürsəlin Əmma abad Rabbi işrəhli sadri Və yəsirlə əmri Və ahlu lüqdətə millisəni Yəfqəxü qəvli Ya Rabbi, sən Allahsan Sənədir qulluğumuz, səndədir çarəmiz Səninlədir varlığımız, varlığımız Sənə axtarar rüfumuz, sənə anar qəlbimiz Başqalarını deyil, sənə mühtacıq Başqaları yaradılmışdır, sən yaradansan, başqaları möhtacdır Sən ehtiyatsızsan və ehtiyacları görənsən Başqasına deyil, sənə möhtacıq və sənə möhtacı olmaq ən böyük zəngindiyimizdir Başqa ilah yoxdur, sən Allahsan, sən ki, bütün nöqsansız sifətlərin sahibisən Sən ki, heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, misli, oxşarı olmayansan Sən ki, bütün imkansız şeyləri mümkün edərsən bir şeyin olmağını istədikdə yalnız ol deyərsən, sən ki, səndən ümit kəsən qullarını sevməzsən, onunla duaların qəbul edəcəyinə vəd verməsən, cəmalına çevir üzümüzü, başqalarına rəqbət etdirmə qəlbimizi. Müsləməl qardaşlar, inşallah bugünkü dərsimiz keçənki dərsin davamı olacaq və keçən dərs Şeytanın hilələri ilə əlaqədər, şeytanın hiləsi olan arxayınçılıq barəsində danışmışlıq və bu barədə sələflərdən, sələflərin halından, sələflərin necə arxayınçılıqdan uzaq olduğu barədə örnəklər vermişdik və bu gündə o örnəkləri verməyə davam etdirdik. Qazıvan Raqqaşı buyurur ki, Sonumun nə olduğunu bilmədən Allahın məni gülərək görmə, görməsindən utanıram. Adama deməzlərmi ki, xeyr ola gülürsən, deyəsən sənin işin düzəlib. Həmçinin Həsənə bin Basri barəsində belə rəvayət olunur ki, Həsənə bin Basri axirətdən danışanda orada olmuş kimi danışardı. Ağlayanda Elə bil ki, cəhənnəm ancaq onun üçün yaradılıb, elə ağlayardı. Gəzəndə elə bil ki, yaxın adamını dəfn edib qəbrisanlıqdan gəlir, dərdi soyumamış bir insan kimi gəzərdi və oturanda da elə oturar ki, sanki elə bir canladın qarşısında oturub, bir az sonra boynu vurulacaq. Yunus İbni Ubeyd buyurur ki, ondan daha qəmqüsəli bir insan görmədim, ondan soruşanda... Onun səbəbini soruşanda belə deyərdi. Geçən günahlar var ki, bilmirəm, Allah subhanahu wa onları əf edib ya yox. İrəldə qalan ömrümüzün də necə keçəcəyi bəlli deyil. Və həmçini bu barədə ondan soruşanda yenə deyərdi. Bir adam bilir ki, öləcək və bir adam bilir ki, qiyamətin dəhşəti ilə qarşılaşacaq. qarşılaşacaq. Və bir adam bilir ki, Allah s.ə.q. qarşısında durub soru sual verəcək o insanın elə ki, halı necə olmalıdır. Bir gün Həsəm-i Basriyə iftar etmək üçün suyu yaxınlaşdırıldıqda, suya baxdı və Allah s.ə.q. bu ayəsini oxuyub ağlamağa başladı. Allah s.ə.q. buyurur, cəhənnə məhlinə elə bil, cəhənnə məhli, cənnət əhlini deyəcək, Sizə verilən o neymətlərdən bir azı bizə verin ki, biz də sərinləyək Və cənnət əhliləri deyəcək ki, Allah subhanahu ta'ala bu neymətləri sizə haram etmişdir Və başqa bir yerdə Həsən-ül-Vasr Həsən ki, cəhənnəmdən ancaq, qorxar, cəhənnəmdən ancaq mümin qorxar və cəhənnəmdən ancaq mümin qorxar və cəhənnəmdən ancaq münafiq əmin olar Taus, Rahiməhullah Əhl-i sünnənin imamlarından olur Həmçin Tavuz Rahim Ahulları buyurur ki Gecələri Tavuz Rahim Ahulları namaz qılardı Gecələri ibadətdə keçirərdi Və onun gözəl bir sözü var Buyurur ki Cənnəti fikirləşirəm və cənnətə təcüb edirəm Onu istəyən insan, onu tələb edən insan Gecələri necə yata bilər Və cəhənnəmi fikirləşirəm Cəhənnəmə təcüb edirəm Daha doğrusu cəhənnəmdən qorxan insanın halına təcüb edirəm ondan qaçan adamın gözünə necə yuxu gedə bilər. Həmçinin təvus Rahiməhullah barisində belə rəvayət olunur ki, bir gün bazardan keçəndə ütülmüş, yandırılarak ütülmüş, dişləri ağarmış, qoyun başlarını görəndə cəhənnə məhlini xatırlayır və özündən gedir. Sufyan-i Sovr ibarəsində isə Yusuf ibn-i Əsbat rəvayət edir ki, Sufiyani Sovri Ahirətdən danışanda qan bövlədərdi İbn-i Abdurrahman İbn-i Məhdi buyurur Bəzən gecələri onunla Bərabər qalırdım Cəhənnəmdən olan qorxusu Onun yuxusunu və şəhvətlərini Ləzzətini qaçırmışdı Gözü yuxuya gedər gedməz Cəhənnəm cəhənnəm deyib atılardır Abdullah i̇bn Şəxir buyurur ki Ahirətdəki yerimin Mənə xəbər verilməsi ilə Toz torpaq olub, unudulub getməyinin arasında mənə seçim verilsək deyil, toz torpaq olub getməyimi seçərdim, o xəbəri işləməyimi seçməzdin. Və Yezid ibni Mərs ədbarəsində rəvayət olunur ki, ondan soruşdurlar, səni ən çox ağladan nədir? Və o, bu insanlara belə cavab verir ki, vallahi əgər deyir bizdən birinə, dünya həbs xanalarına həbs olunub, sonra işgəncə verilməsi barəsində xəbər verilsə o insan ağlayardır mı, ağlamazdı mı? Deyilər, əlbət kələyirdi. Və deyir ki, elə isə Allah da bizi günahlarımıza görə cəhənnəmdə həbs edəcəyinə dair vəd verib. Bunu bilən insan necə ağlamasın ki? Və Malik İbn-i Dinar barəsində rəvayət olunur ki, Malik İbn-i buyurur ki, hüzün, qəm, qüssə, Əgər düzgün yönləndirilərsə, bu, salih əməlin elə bil ki, zərətqası və peyvəndə olar. Malik ibn Dinar buyurur ki, əgər heç yatmamağı bacarsaydım, yatmazdım. Çünki qorxuram ki, əzab yuxudu olduğumuz halda biz insin. Əgər mənə kömək edən kimsələr tapsaydım, onları bu işi üçün, yəni cəhənnəmdən çəkindirmək üçün dünyanın hər yerinə göndərərdim. Tüm varlığımla bu işə xidmət edərdim Həmçini Malik ibn Dinar buyurur ki Bir gün kəbəni tavaf edəndə kəbənin pərdəsinə yapışıb Dua edərək ağlayan bir qızcıqazın səsini işitdi Həmin uşaq deyirdi Ya Rabbi nə qədər şəhvətlər, arzular, istəklər var ki Ləzzətlər var ki Onların ləzzəti geridə qaldı O, ləzzətlər yox oldu, getdi, geriyə isə yorğunçuluq və peşmançılıq buraqdı. Ya Rabbi, cəhənnəmdə oddan daha yüngülü yoxum deyərək, bu uşaq hep dua edib ağlayırdı. Və Malik İbn-i Dinar deyir ki, o uşağın halını görəndə öz özümə deyim ki, anan sənin bu günə ağlasın, ey Malik, görsələn nə gün dəsən. Safvatı Safva kitabı, həmçini, həm, həm və li əbnəyə bit dünyanın kitabı. Ata Əs-Süleym mübarəsində rəvayət olunur ki, atanın bir günlük göz yaşlarını əgər bir yerə yıxsaydın, dəstənmaz alası bir su olardı. Və həmçini, Ata İbni Əs-Süleym mübarəsində rəvayət olunur ki, ağlamaqdan gözlərinə zərər gəlməsindən qorxduğu üçün həkim çağırtdırır və həkim deyir ki, səni bir şərtlə mühalicə edərəm. Heç olmasa, üç gün gələk ağlamayasan. O həkimə qəzəblənir, deyir, sənin kimi həkim, yəni bu cürdən mənə müalicə yolu göstərən həkim mənə lazım deyil. Və ölüm anında ata rahimə Allah'a yaxınlaşıb, deyirlər ki, ürəyin nəsə istəyirsə sənin üçün gətirək, deyir, cəhənnəm qoruxusu ürəyimdə istəklər üçün yer bıraxmayıb. Kəşkə anam məni doğmayaydı, əsiyar kitabı. Abla Ün-Mübarəq varəsində buyurur ki, Abla Ün-Mübarəq buyurur, kişiyə üzv verən ən böyük müsibət öz xatırlarına ciddi yanaşmamaq və özünü islah etmək üçün çalışmamaqdır. Həmçin, Rahiməhullah buyurur ki, bəsirət sahibləri əsas dörd şeylə başqalarından seçilər. Yəni, dörd şey var ki, qəlbləri heç vaxt ondan rahatçılıq tapmaz. Birincisi, keçmiş günahlarının bağışlanıb bağışlanmayacağından arxayın olmazlar. İkincisi, qalan ömrünü necə keçirə keçirəcəkləri barəsində məlumatları olmadığı üçün həmşə narahat olarlar. Üçüncisi, onlara gələn neymətin istidrac olma qorxusu və zalalətin də hidayət kimi görsənmə qorxusu onları narahat edər. Və bir də Bir anlıq fitnənin, bir göz qırpının qədər olan bir fitnənin insanın həyatını qaraldan, elə bir böyük bir fitnənin başlanırıcı olma qorxusu onları narahat edərdi. Yəni, kiçik əməllərin başlarına böyük bir problemlər açmasını hər zaman fikirləşirdilər. Tarix-ül-Bağdat kitabı Fudelini ibn-iyyad Harun Raşid buyurur ki, Bu iki gözümlə onun kimisini görmədim. Bir gün onun yanına gedəndə mənə belə dedi, qəlbini hüzün və qorxudan başqa bir şeylə doldurma. Bu iki şey səninlə günahların arasında, səninlə Allahın əzabı arasında bir maniyədir. Yəni, şək yox ki, bir ağır məsələn, yəni başqa bir alimin sözünü gətirdi ki, əgər qəm, qüssə, hüzün doğru düzgün yönləndirilərsə, İnşallah fayda olar Yoxsa ki, səhv yerləndirlərsə Onun da insana zərər olar Siyara ələm nübələ kitabı Həmçini İbrahim ibn-i Aşas Fudail barəsində buyurur ki Fudailə cənazəyə qatlanda Bizə ölümü xatırladardı Vaz verərdi Qəbrisandığa gedəndə Sanki ölməyə gedirik kimi elə bizə nəsiyyət edərdi Və ağlayardı Kənardan baxanda Elə görsənirdi ki, cənazəni deyil, deyəsən, Fudeyl ibn-i yadı Və dəfindən sonra qəbirlərin yanından dərhal ayrılmazdı, ölülərlə danışırmış kimi fikrə gedərdi, söhbət edilmiş kimi fikrə dalardı və qəbristanlıqdan çıxanda onun halı <gülüyor> ahirətdən gələn bir qonağın, bir kimsənin halına bənzəyirdi. Rövdatı Zəhidin kitabı 37-ci səhifə Həmçinin Fudeyl ibn yad buyurur, xoş olsun qəlbən insanlardan uzaqlaşıb Allahı özünə sirdaj seçən və öz günahlarına görə gizlində göz yaşı axıdan kimsənin halından. Muhammed ibn Naci buyurur ki, süf namazını Fudeil ibn İyadın arxasında oğlu Əli ilə bərabər qıldıq. Əli ibn Fudeil ilə qıldıq və Fudeil ibn İyad namazdaykən Haqqə surəsini oxuyurdu. Bu ayə gəlib çətəndə tutunu qandallayın, bağlayın və sonra da cəhənnəmi atın Bu ayə çatanda ağlamağa başladı və arxasında mənimdə namaz qılan oğlu da ağlamadan özündən getdi Və Ali ibn Fudeyl ibn İyadın oğlu Ali ümumiyyətlə bu insan elə ki, namazda dünyasını dəyişib Və bunun elə bir ki, e, həyatı ilə və həyatı ilə əlaqəli əsərlər çoxdur. Amma inşallah mən bir dənəsini zikr edəcəm. Muhammed ibn Bəşşar böyük hədis alimi olur. Buyurur ki, Əli ibn Fudeylinin ölməsinə səbəb olan ayıbudur. Namaz qılanda "Və lov tara izvu Onları gətirilib Cəhənnəmin üzərində saxlandıqları zaman Şaşk dünyaya qaritarlaydı Yəni o insanların bu etraflarını Boyunlarını aldığı zaman Dedikləri zaman sən onları görəydin Şaşk sən onları görəydin Və bu ayənin eşkdəndə özündən gedir Və bir də özünə gəlmir Və Muhammed ibn-i Bəşşar deyir ki O gün onun cənazəsində qoşulanlardan Biri də mən idim Siyar kitabı Və Allah qorxusundan Ümumiyyətlə Allah qorxusundan ölənlərə gəldikdə isə Səyid ibn-i Cübey buyurur Gecə kəhbənin ətrafında tavaf edirdiyim, kiçik bir qızın kəhbənin dibində dua edərək ağladığı və səhərə yaxın isə kəhbədən onun elə bir ki, meytinin çıxdığını gördüm. Siyər Əaləvun Nübələ kitabı Bəhz ibn-i Həkim buyurur ki, Zərər ibn-i Avfə ilə birlikdə namaz qılırdıq, müddəsir suresini oxumağa başladı və bu ayət çətəndə Fə izə nüqrəfin Sur üfürləcəyi zaman Özünü itirdi Və bir daha özünə gəlmədi Zərabi ibn Əvfə e, Basranın Elə bir ki, qazlarından olur Siyar kitabı İsmail ibn Nasr buyurur ki Əbu Cəslə Cəhətlə Bir gün Bir mühazirədə mühazirəyə getdik Mühazirə qulu asmağa getdik Mühazirə əsnasında Bu ayət oxundular. Və qədimnə ilə mə amiru min əmərin fəcahəlləhu həbə sura. Allah subhanətələ buyurur. Qiyamət günü böyük əməlləri olan qövmlər gələcək. Amma Allah subhanəhu ta'ala onların əməllərin heç bir şey edəcək. Və o insan bu ayəni təkrarladı, təkrarladı və özündən getdi, bir daha özündə gəlmədi. Safvatı, safvatı kitabı. Və Abu Tarik buyurur ki, Sap, sağlam. Ayaq üstə gecəl Üç kimsənin bir məclisdə Allah qoruksundan ürəklərinin dayandığına şahid oldu Və Yahya ibn-i Bastam Avutariqdən soruşur ki Bu üçü də yəni, Eyni yerdə oturmuşdu Yəni bir yerdən gəlmişdi Avutariq deyir ki, yox, ikisi ayrı yerdə idi Biri deyir başqa tərəfdə Cəmiyyə Lüşüabil İmən kitabı Ümumiyyətlə Allah qoruksundan Ağlamaqdan Gözləri kör olan kimsələrə gəldikdə isə Dərsimiz uzanmasın deyə Bularla əlaqədər çox şey zikr etməyəcək Sadəcə adlarını zikr edəcək Birinci gəlir Ali ibn Zəyyət Sonra Ali ibn Bəqqar İmam Tirmizi Hədis kitabı var Tirmizi on. Sonra Malik ibn Dinar Abdullah ibn Vahıf İmam Şafi Seyyid İbni Abdülaziz və Ömər İbni Abdülaziz ata-oğul İmam Avzai Həsən İbni Salih İbni Hay Mansur İbni Mu'tezim Əhməd İbni Həmbəl Muhammed İbni Kab Daxhaq İbni Məzəhim Və bir də keçən dərs zikr elədiyimiz Muhammed İbni Munkədir hansı ki Bu, övliyəni qaçırtmışdı. Bu salalıqlarımız insanların hərəsinin həyatından bir roman və yaxud bir dastan yazmaq olar. Amma yəni kim buların həyatına qayıtmaq istəsə, bu kitablarda geniş bu insanların həyatı təfsilatla var. Birinci, Siyar Ələm-ül-Nübələ kitabı, ikinci, Əs-Siyar kitabı, üçüncü, Xiliyyət-ül-Əvliyə kitabı, dördüncü, Əl-Mud-Hiş, libnil 5-ci Rodat-ı Zahidin, 6 cı Kamil li İbn-i Adi, 7-ci El-Həmmu və El-Hözün li İbn-i Əbid-Duniya, sonra 8-ci Səhvatı Səhvə kitabı. Ümumiyyətlə, ravilərin həyata varisində olan bütün kitablarda belə məlumatlara rast gəlməyə olar. Və inşallah bu qədər əsərdən sonra arxayınçılıqla imanın bir qəlbdə toplanmayacağını İnşallah, yəqin ki, ispat edə bildik. Allah subhanta bizə eştifadə anlardır, nəsələsindir. Məsələllə Allahəu səlləm alə Nəbiyinə Muhamməd və alə aleyhi və səhvə səlləm.